An s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana, sláva tobě, pane. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy. ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali otce ani mne, ale toto jsem vám pověděl, abyste si až jednou ta chvíle přijde, vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl. Slyšeli jsme slovo Boží, Hvála Tobě, Kriste. Ježíš vyzývá své učedníky, vyzývá tady tím pádem i nás k tomu, abychom vydávali o něm svědectví. Tady píše, protože já jsem s vámi od začátku, nebo jste se mnou od začátku. I s námi je prakticky od začátku duch Ježíšův. Od Chvíle našeho křtu, jsme těmi, kdo jsme přijali vlastně ten dar Božího synoství. Od chvíle našeho křtu, jsme těmi, kdo přijali Ducha Svatého. Od chvíle našeho křtu jsme provázeni Boží milostí. A také i na nás, abychom přijali tu výzvu vydávat o něm svědectví. Jakým způsobem, to už také víme, že není třeba mnoho slov, je třeba prostě a jednoduše vydávat svědectví vlastního života. Ono Ty naše skutky hovoří víc, častěji tedy to tak je, že naše skutky hovoří víc, než nějaké naše proslovy. A tak je třeba vydávat svědectví o životě s Bohem. Uh, jaký tento život je Samozřejmě ne vždycky se nám daří prostě být těmi, kdo nějak tak jako naprosto dokonale demonstrují světu křesťanský způsob života. Samozřejmě ne vždycky se nám daří být těmi, u kterých by druzí poznávali, že toto je člověk, který je naplněn nějakou zvláštní silou, nějakým zvláštním klidem a a schopnostmi nějak jakože ten život e, brát a prožívat opravdu dobře. A, a tak nemáme zoufat, když se nám stává, že jsme těmi, kdo prostě to svědectví nějak o Bohu a o životě s Bohem nedokáží pravdivě vydávat. Je třeba prosit prosit právě Ducha Svatého, aby to byl On, kdo se v našem životě nějak projevuje. Je třeba ho prosit o to, aby nás životem vedl, abychom ten náš život, ty naše dny dokázali skutečně posvěcovat. Díky jeho přítomnosti. Duch Svatý je pro nás vždycky trošku nepochopitelný, ale na druhou stranu je skutečně tím, kdo nás provází a kdo se v nás a v našem životě dokáže projevit. Tak tomu věřme a prosme ho, aby nás uschopňoval k tomu, abychom byli pravdivými křesťany, aby nás uschopňoval k tomu, abychom byli pravdivými lidmi, aby nás naplňoval silou ve chvílích, kdy propadáme slabosti, aby nás naplňoval moudrostí ve chvíli, kdy nás napadají hlouposti. Aby to byl Duch Svatý, který nás vede, tedy tím našim každým dnem, a tak nějak se mu odevzdávejme. Myslím, že je třeba se k němu obracet častěji. Tak nejenom dnes, nejenom v této době, kdy tak nějak se blíží ta slavnost seslání Ducha Svatého, ale prakticky vždy máme prosit Duchu Svatý Bože. Zůstávaj se mnou, veď mě, posiluj mě a posvěcuj mě. Kež je to naší denní modlitbou. Amen.